Я виявився злодієм, що засунув руку до партійної кишені. За партійними нормами, це віддавна був найганебніший злочин. Людина, що його вчинила, втрачала партквиток. Її кидали в багно, звідки вона вже ніколи не могла піднятися. Саме так було задумано зробити зі мною. Я й сьогодні не можу пояснити, як воно сталося, що ревізор надійшов до парткому саме тоді, коли в сейфі забракло грошей. За два дні по тому я сам би виявив нестачу і, зрозуміло, покрив би її власними грішми. Але ж ревізор наче зумисне прийшов тоді, коли була підстава зганьбити мене. Отже, той, хто розробив цей сценарій, добре знав, що в партійній касі не вистачало певної суми. Між іншим, це могло статися і так. Виходячи з парткому в якійсь нагальній потребі, я залишав ключ у сейфі. Хтось знав про це і скористався моєю необачністю, вчинивши провокаційну крадіжку. Так чи інак, а я був зганьблений і морально розчавлений. Проте комуністи не дозволили знищити мене остаточно. За моє виключення з партії проголосувало набагато менше людей, аніж за сувору догану з занесенням до облікової картки». Слідом за цим, на черговому пленумі спілки мене виключено зі складу ревізійної комісії. Пленум проводив сам Корнійчук. Його промова з приводу мого виключення звучала грізно і нещадно. Він не просто мене батожив, а сік на капусту. Провокація з партнесками служила йому моральною основою для цього шинкування. Відразу ж після закінчення пленуму, від мене почали відвертатися ті, хто ще недавно із солодкавою запопатливістю домагався моєї приязні. І тільки Леонід Первомайський та Сава Голованівський не відходили від мене ні на крок. Вони, мабуть, краще за мене розуміли ту механіку, що дозволила мене зганьбити. Ніби випадково ми опинилися втрьох за ресторанним столиком під час обіду. Ні Первомайський, ні Сава не говорили про те, що сталося. Вони мене підбадьорювали грубуватими чоловічими дотипами, а Сава шпетив мене за те, що я нарізаю біфштекс про запас, аби потім перекласти виделку в праву руку, аніж у ліву. Звісно, я робив це механічно, в стані прострації. Мої друзі це добре бачили і намагалися видерти мене з небезпечного стану. Я навіть сердився на Саву за недоречні повчання, але йому саме того і треба було». Наприкінці обіду я зрозумів його психологічний метод і засміявся. «Ви, Саву Овсієвичу, могли б навчати добрих манер в інституті шляхетних дівчат?» Первомайський лукаво дослухався до нашої перепалки. Діялося це на виїзному пленумі в Донецьку. Поверталися ми додому в одному купе, і треба сказати, що турбота друзів вплинула на мене заспокійливо». Тоді ж мені довелося зазнати ще однієї атаки з боку Корнічука, Дмитерка та їхніх літературних паховків. Було задумано зняти мене з посади відповідального редактора журналу «Дніпро» з ідеологічним фейерверком, як це тоді взагалі полюбляли робити партійні вершителі. Мою доповідь про стан журналу винесли аж на політбюро ЦК КПУ. Не часто редакторам українських часописів випадала така висока честь. Бадки завжди випереджають події. Отож, і цього разу поширилося, що Руденка будуть знімати з гуркотом і свистом. Конкретним приводом для порушення цієї справи в ЦК стала скарга завідувача відділу публіцистики доволі меткої жіночки на прізвище Саміленко. Імені не пригадую, вона скаржилася на моє зневажливе ставлення до молодих письменників. Як приклад, навела спогади Марії Педенко про її фронтові будні. Ми щиро шанували Марію, вона мала дуже тяжке поранення і була справді героїчною людиною. Ми безумовно хотіли публікувати її спогади, але Марія не володіла пером. Над спогадами повинен був працювати хтось із досвідчених літераторів. Ми доручили цю справу Михайлу Рубашову, але те, що редакція отримала від нього, не годилося для публікації. Рубашов наче пройшовся по рукопису гарячою праскою, той став рівненьким, ладеньким, навіть вилискував окремими словами. Проте Маріїного духу та її відваги в рукописі не лишилося і на йоту. Його довелося відхилити, аби передати на доробку комусь іншому. Та люди зацікавлені в тому, щоб руками самі Ленко скомпрометувати мене цей випадок використали. Виходило, бутім я не хочу допомогти Марії Педенко і усіляко їй перешкоджаю. На жаль, Марію вони також у цьому переконали.